Зелене листя, супко трималося гілля, лопотіло щось на своїй мові, умиваючись з дощем, і здавалося, що зраділе дерево своїми ротиками пило цілющу вологу. І ось настала осінь. Вигріті на сонці дерева бралися жовтою барвою, полагкотіли багрянцем, створюючи на фоні голубого неба дивовижну красу. О, коли б вони могли простояти отак хоча б місяць-два. Але час золотого дерева короткий. Один невеличкий дощ, маленький приморзок, а чи несподіваний подив холодного осіннього вітру, і вже осипається на землю дивна пиліскова краса, і вже вихорять метелице в лісі, в саду чи міському парку. Те листя, що впала день-два тому. Зблякло, втратило свою золотавість, поіржавіло, скрутилося і шерхотить, ніби чорніла фольга. А те, що зривається з дерева, чисте, прозорево сколе, покінно лягає до своїх уже неживих братиків, ніби хоче прикрити їх від людського ока. Діти навіть дорослі бродять падолистами, і від того повітрі стоїть журбовитий шерих. Люди збирають осінні букети з листу на пам'ять. Але через день зів'яни та жовта краса скрутиться, як папір від вогню. Бо листя без дерева не може жити. Зірвавшись з гілля, воно пливе в повітрі перший і останній раз. І хто знає, який закон тут більше діє? Закон тяжіння чи закон вмирання? Чи не тому осінь у людському серці породжує Сум? І це ж не обминайте люди, осінньої журливої краси подовисту. Ідіть до лісу, в парк, станьте під кронами дерев, подивіться на тихе згасання пожовтого листу. І ви багато зрозумієте, згадаєте своє весною літо, подумаєте і про власну осінь. До дерев, що струшують листя, Через півроку прийде весна, вони всі вже зараз у зав'язі, та непомітна зараз брость перенесе у зиму зимої люті морози, і коли повіє весною, вдарить таким зелом у небо, що можна лише дивуватися великій силі життя. А до нас не повертаються весни, ні». Тож не сидіть в осінні дні дома. Ідіть у гущавину дерев, вбирайте в свою душу терпкий запах опалого осіннього листу і задумайтесь про скороминувшину людського буття. Може, від всього баченого і пережитого ви станете мудріші. Зближення з природою робить нас кращими, очищає душу. Стою, поміж кленів і Тихо кружляє в повітрі, падає листя, і стелиться по землі жовтий смуток. Дубове гілля. Розгулялись осінні вітри, роздягають ліси і сади. Вже пройшла пора падовистів, тільки де-неде стоять ще в клечаному вбранні тополі а то скручене поіржавів листя заслало сади, ліси і парки. Тільки могутній кронистий дуб, що росте в ботанічному саду навпроти моїх вікон, стоїть у жовтогорячій багряниці і шумить листом на вітрах, ніби сперечається із поривними свавільцями. І чого й куди вони поспішають оті вітри, безжально втрушуючи дерева? Можна би почекати, почекати, набіснується зимою, Дуб цупко тримає листя на своїй кроні-короні і не думає здаватися осіннім вітровіям. Він стоїть могутній, гордовитий, навіть не шелестить, а тихо гуде, та ще час від часу ронить на землю свої тугі жолоді. А вони, вдаряючись об гілля і столбор, вистукують дзвінком овдятли. Народившись на гіллі, налившись тугим сплавом плоду, Жолоді раз у житті здійснюють свій політ, щоб потім припасти до землі, як ніжні дитинчата до материнського лона, і, увібравши її соки, жити вічно з нею, проростати зеленими дубочками, рватися у висоту, а через сто-двісті років підпирати могутньою кроною небо і сіяти на землю жолоді. Такий Одвічний кругообіг життя. Бо все на цим світі починається з насіння, як би ми його не називали, зерням чи жолудем. Я не знаю, коли посіявся той жолудь, з якого виріс ось цей дуб красень, що росте на взгірку ботанічного саду. Може сто, а може й двісті літ. Він простоїть ще довго, зеленіючи влітку, Наливаючись сірясотою бронзових жолудів, Одягаючись у жовто-багрянисту керею пізньої осені. Навіть зимою дуби цубко тримають листя на своєму гіллі. Їх чомусь називають глухими. О, ні, не глухі ті дуби, а мудрі. Закляклим сухим листом своїм Вони захищають від холодів ніжну брось, Яка розів'ється весною, коли, вистоявши зиму, Опаде в квітні дубове листя. Таку б мудру дбайливість і живучість та людям, Щоб могли вони зносити всі напасті, Які часом посилає їм доля, Завжди дбаючи про потомство, Про ніжну брость і зелені гілля свого роду. На сонних перелогах Земля заснула, Все довкола солодко спить, святій незайманості правічного степу. Столітні перелоги залягли немов віки глибоко і непорушно. Вони ніколи не бачили плуга, ніколи не орались, не засівались, не виховували на своїх раменах ворожаїв житої пшениці. Шовкова трава, біла тирса, сиві полини, чебрець, буркун, перій і ще багато диких трав Проростають тут з року в рік віками, Дозрівають влітку І сіються вітром восени, Що весною дати нові сходи. Коли надходить весна, Торішнє жовто-буре-баделиння Ламається немовко стриця І поволі стає прахом, Даючи силу і сногу Молодим погінням, Які женуть до гори високі стебла, Закипають буйна цвітом, від чого дикий степ стає схожий невелетенський килим, розісланий від обрію до обрію, як дивна оаза серед сучасного степу. Здається, він виплив з силою мли минулих віків, як жива нетлінна сторінка давнини нашої, з недоторканною незайманістю дикого поля.